Du lyssnar på en podd från GT. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Här, Danmark. Utskitet av kalkvatten. Och det är Sverige. Hugget i granit. Dansk jävlar. Dansk jävlar! Detta är Parka. Du lyssnar på BB Parka. Välkomna rakt in i din 92 avsnittet av BB-podd på GT.se Om blåvitt Uh, detta är uppladdningen inför Allsvenskan uh, 2017 Ska vi bjuda på ett litet mix-specialprogram då eller? <laughs> Det har varit mycket mix senaste nu uh. Uh, i och för sig Jag sitter här med min gode vän uh, Patrik Lindberg, hur är läget idag? Den är bra, jag känner att jag har fått en liten tärn efter att ha suttit ute på din innegård i säkert 20 minuter Mot solsken i någon sorts midsommarvärme Vi tänkte att det här avsnittet skulle vi inte handla så mycket om oss utan vi ska känna lite på pulsen på eh, personer som kommer ha nyckelroller på lördag mot Man med FF. Ja men det blir lite trevligt med ett annat upplägg för en gång skulle det här slentrianmässiga BB-poddandet som vi håller på med. <laughs> Precis, på sig stor skillnad blir i slutändan. Ja, nej, det blir exakt samma sak. Eh, har vi någon sponsor denna här veckan, Patrik? Det har vi. Vi är fortfarande sponsrade av underbara, vackra, härliga Robert och Rickard på Husvagnshuset som har säte i Möndal. Stort jävla supertack till Husvagnshuset som faktiskt hjälper till att se till... Så att vi kan göra den här podden. Ja, för vi har så himla roligt när vi gör den. Och de har ju precis tagit upp det här märket Eriba, som är en vagn som fanns förr och nu är tillbaka, som är lite i premiumsegmentet för husvagns- campingpersonen. som man kan åka till Kärradalscamping, våra kung över sommaren. De säljer ju även Thule släpvagnar. Vet du vem som var och lånade en släpvagn hos Husvagnshuset här häromveckan? Nej, Mats Gren var där och lånade en husvagn hos Husvagnshuset i veckan. Herregud. Och jag, jag vet inte vad han gjorde. Han kanske skulle hämta in en riktigt tung striker från Amsterdam <laughs> eller dylikt och behövde ha ett släp till. Jag vet inte. Gå in på Husvagnshuset på Facebook och ge dem gärna en like där så ska ni se att det kan dyka upp något roligt på den sidan inom kort Vi hade ju en eh, norman med oss i förra programmet eh, Patrik Nora <laughs> eh, Den här killen hade ju absolut inget att skämmas för whatsoever i hela världen någonsin Hade han varit snygga killen i skam Han hade ju, han hade ju varit hela skam själv <laughs> Vi hade ju med oss Johan och Joel från Sektion Oslo i ett tidigare program Och Johan är ju en av de absoluta nyckelpersonerna på kommandobryggan kan man säga För han är en sån där kapo En av flera stycken Precis, så vi tänkte att vi skulle känna kommandobryggan lite på pulsen inför premiären Hur gör vi detta lättast då? Vi ringer Johan Då har vi en tidigare poddgäst på tråden. Det är Johan Hamnered från Sektion Oslo och Kommandobryggan som vi pratar med hela vägen från Oslo. Ja, hej sen. Tjena, tjena. Välkommen tillbaka till BB-podd. Tusen hjärtligt tack. Hur är det? i vintern i Oslo extra lång och kall eller? Ja, den är vidrig. Det, det har varit det bästa med förutsättningsmatcherna som har varit så dåliga att det har varit fint väder i alla fall. Eller ja, i alla fall i mina ögon som har frusit och, och haft mig här uppe. Längtar man lite extra efter Allsvenskan när man bor på bortaplan så att säga? Ja, det vet jag inte. Det finns nog inget, eh, ingen minimigrant för för en ja, supporter att sakna det mer eller mindre. Det finns nog bara ett sätt att sakna Allsvenskan på. Men det är ganska stort sug i Oslo efter IFK Göteborgs hemmapremiär i alla fall, eller? Det är det, definitivt. Men inte minst nu Hur ser det ut nu då för Sektorn Oslos del? Kommer ni med full styrka till premiären? Ja, det skulle jag tro. Det är väl någon som har planerat in att flytta och, och där, Men annars så... Så hade det varit eh, dömt att inte komma med så mycket som möjligt. Hur kommer det se ut för er nu då? Sektion Oslo går det rykten om fyller fem år i år. Kommer ni trycka på lite extra då eller? Ja, man kommer se det på läktaren i ett antal tillfällen. Och har nog redan gjort så att vi fyller fem år Så det är firandet. Eh, det har inte tagit slut än. Johan, vad gör du på lördag klockan 11? Och står jag på Göteborgsplatsen med en kall öl i handen och jag är redo för mars för det är mars klockan 11 från Göteborgsplatsen ner till Ullevi. Och vad gör du klockan 13.00 då på Ullevi? Har du någon speciell funktion i klacken där eller? Nej, alltså det är ett... Någon tidförarrangemang som ska gå gå av där. Så det är ju... Vi har visst inte att allting är på rätt plats. Så att alla gör som de ska. Så det blir vi ska hålla koll på. Men hu huvudcyklet och huvuduppgiften för mig och många andra är att se till att klacken håller igång. Från första början, långt innan matchen och långt in på matchen och långt ut på matchen. Och för, hela matchen. För man ser väl dig på de här kapoplattarna titt som tätt väl? Ja, Det gör man. Och eh, man kommer förhoppningsvis göra det på lördag också. Du var inne lite på det här med Tifo. Kommer vi få se något stort eh, premiärt Tifo eller? Eh, det, jag kan lova att det kommer bli ett fett Tifo. Mer vågar jag inte gå in på. Jag vill ju inte avslöja några planer men det kommer bli ett Tifo att minnas. Kan du inte ge någon liten hint då? Nej. <skratt> <skratt> det är lika heligt som bortadressen För där, med det här Men det finns något vackert i det Över att ja, man inte får bara, veta någonting tycker jag Bara det att de bortadressen är ful Det är väl den enda skillnaden <skratt> <skratt> <skratt> eh, När under en matchdag Är du som mest nervös Johan Allting innan innan matchen startar Då är det ju bara fullt, fullt Så den här uppladdningen Till vissa matcher Som till exempel den på lördag Den startar ju långt innan Långt innan matchen den Har ju varit laddad för här i, i lång tid Och de sista veckorna har ju Har det inte gått så mycket mer i tankarna Än just den här matchen Och eh, när under matchen Har du som högst puls Det kan från gång till gång, men som till exempel nu på lördag kommer det vara första minuterna när ett fantastiskt tifo ska så Och det ska vara liv och tryck på läktaren på ett sätt som kanske inte varit i Göteborg på många år. Vad tycker du om motståndarna Malmö FF egentligen? Jag tycker inte om Malmö FF. Jag har den större rivalen personligen, men... Med tanke på de sportliga framgångarna de senaste åren så har det blivit mer av en, av en jobbig och etsy motståndare. Du som har koll på klackkulturen och sådana grejer, vad kan vi vänta oss för motstånd på läktaren på lördag? Ja, Malmö FF har fått ett otroligt antal så många massa biljetter och de har köpt dem. Och de kommer vara många i Göteborg. Alldeles så många Och det De kommer höras De kommer synas Så det ökar Vikten för oss ännu mer Att vara på på tå Hela matchen Och det gäller liksom inte bara klacken då Utan det gäller hela arenan Alla blåvita på plats på Ullevi Är fullt blåspål liksom Ja, en vanlig match så tycker jag att sittplats ska hålla igång bättre. Men en sån här match så är det tvång till alla sittplats-supporter som lyssnar här att ställa dig upp och bry inte om. att Det kanske blir lite dumt att ställa sig upp och köra själv men till slut så kommer hela din sektion att göra det. Så tänk till hur viktigt det här är. och Hjälper inte sittplats till så är risken att Malmö kan höras minst lika gott som oss. Ja, för visst är det så att Malmö kommer ha en på pappret större klack än vad vi kommer ha. Och då handlar det om att göra Ullevi till en enda stor klack. Precis. Det är antingen att de har en större klack än oss eller att vi har en många gånger, tio-tals gånger större klack än de. Det är upp till sitt plats och tar det beslutet. Så det gäller för alla att ta ansvar helt enkelt. Eh, det det. Johan, vem tycker du är Blåvits viktigaste spelare i år? Mats Hallbäck skulle jag säga. Han har en satt en väldig prägel på, på föreningen, inte minst förra året och kan han behålla den och förbättra sitt spel ännu mer så blir han en otroligt viktig pjäs för Blåvitt. Man brukar ju prata mycket om den tolfte spelaren och sånt där, om och, om publiken. Är det en klyscha och myt eller finns det någon sanning i detta? liksom Det är någonting som folk ofta mm. drar ur sig lite slentrealmässigt, förstår du vad jag menar? Ja, nej. det är väl gått inte är en Men det finns ju levande statistik på att en en hemma en hemma match gynnar dig på både sportsligt sätt och att du får dumma beslut eller dombeslut med dig och uh, ja, det, det är klart att ett supportarskap och den 12:e spelaren påverkar positivt. Har du några färska exempel på när publiken har burit fram blåvit till segrar? då? Många färska exempel. Eh, man kan väl se, inte minst under Europa-stunden Europastunderna vi hade i somras mot eh, Helsingfors borta. Eller för den delen Karabakh hemma. Då vi faktiskt, eh, det var långt från fullsatt på Ullevin mot Karabakh. Men trycket från sittplats och eh, ståplats var så så otroligt så att det överröstade en, en välfylld vanlig allsvensk match för det. Och det är något sånt som vi vill se från hela arenan nu på lördag då helt enkelt. Precis. Alltid lika trevligt att prata med Johan. Johan är ju eh, personen som spelade låten backar dig i podden eh, för ett Då ska vi gå från läktaren ner på planen helt enkelt Patrik. Gemene supporters drömkliv Ja för att av alla spelarna i IFK Göteborgs trupp just nu så tror jag att just vår nästa gäst är den som kanske brinner allra mest Och som har mest vilja i kroppen just nu och som skakar när han inte får som han vill Precis vi ska prata lite med även en tidigare poddgäst Sebastian Eriksson Trevligt Sebastian Eriksson, välkommen tillbaka till BB-podden. Tack. Nu börjar Allsvenskan äntligen på lördag. Har du längtat? Jag har väl längtat. Det var är det fem månader nästan. Ja. Och då harvat runt på konstgräs och, och i konstiga idrottshallar och nu är det äntligen eh, nya Ullevis eh, perfekta gräsmatta som väntar. Hur känns det då när en allsvensk säsong tar slut och man vet att man går in i någon sorts dvala? Jag fattar ju att det först är gött i en månad för då brukar man vara lite ledig. Hur hur går tankarna sen? Vad har du för faser du går igenom? Det blir ju blir faktiskt värre och värre för varje år. Man är ju man blir inte yngre va? Jag har varit med i tio år nu. Eh, tror jag. Ja, 2007 kom jag upp i A-laget. Eh, så det blir ju lite tråkigare och tråkigare för varje år. Just säsongen. Det spratt ju benen när man var 18, 19, 20 och tyckte allt var roligt. Och varje träning och sådär. Bara man fick se en fotboll ja, och sådär. Ja, men precis. Eh, som jag sa så blir det lite tyngre där när man ska igång för varje år nu i december. Men... Eh, Nu står han snart igen. <laughs> men hur är det där just de första gångerna man får gå på gräs? Om man tycker jag tycker verkligen man kan se på de där spelarna att de är som som korvet sånt där kosleppe. <laughs> ja, då mycket erfarenhet av från hemma från Dalarna. <laughs> ja, är det så du så känner är... dig när du får gå på gräs första gången? Ja, men så är det ju. Det är ju tyvärr så att vi har det här klimatet vi har. I södra Europa var det väl så. Och man var på gräs hela tiden. Så man längtar ju efter det Hela vintrarna Och det här Man får ju en vecka någonstans i Spanien Eller Dubai eller vart vi är någonstans Och så kommer man tillbaka Så det är nästan värst Att komma hem igen till det kalla När man har varit iväg och fått känna på den där Ja man får den lilla tasten av det ja, Och sen får... så det är rätt ner i gruvan igen liksom Precis man får gräslukten i näsan uh, Nej så det Vi gillar gräs va Ja Allsvensk premiär alltså mot Malmö FF på lördag klockan 13.00. Vad gör du på lördag en stund innan matchen då? Säg klockan 10. Vad, vad gör Sebastian Eriksson då? Ja, då har jag nog precis ätit mitt matchmål och eh, stänger in mig hemma. Tjejen får sticka, hon får inte vara med. Så ska jag lyssna på något, eh, något gött. Behöver du liksom en stund för dig själv eller vad är Ja, det är skönt att få vara själv en liten stund innan. jag kanske går ut och går, tar på mig ett par hörlurar och och lyssna på lite god metall eller något. Ja, metall för jag tänkte jag tänkte det är musiken där för du är en person som du har ju inte svårt att hitta de aggressiva tonerna i dig själv liksom jag tänkte att du kanske behövde ladda med något lite mer mjukare och sådär men du du går på det hårda direkt och sen så ökar du bara ja nej jag ska lyssna på Lina ph där innan, <laughs> eller någonting det är runt <laughs> ja nej ibland kan man lyssna på det för att för att för att knita nöjen utan att behöva slå någon eller något mm. det är skönt <laughs> och få ut aggressioner eh, utan att behöva Tackla någon eller slå någon, det vill man inte göra varje dag. Man får hålla igen de grejerna till några timmar senare. Ja, precis. Då kan jag göra det. När under en matchdag är du som mest nervös? När jag äter. Det har blivit en dålig, vad säger man? Hjälp mig med orden. Vana. En dålig vana att när jag ska sätta mig och börja äta, då blir jag nervös. Och då blir det ännu svårare för mig att äta. Mm eh maten bara växer i munnen på mig så det hur räddo inte få in potatisen i käften. <laughs> Nej, jag äter alla potatis i sina match. Men eh, pastan växer i munnen, det är inte gott alls. Hur, hur ser det typiskt matchmål ut för er? Jag tänkte säga vi får ta en riktigt sån lilla sportsbegen fråga. Mm. Vad äter du till frukost eller på morgon? Men vad äter du, vad är ditt matchmål? Det dumma är när man spelar klockan ett Ja, det är klart. Att det är jävligt svårt att äta innan matchen man vill ju, Jag vill gärna äta minst två gånger innan i alla fall. En frukost och sen en rejäl lunch. Nu blir det tufft för man måste äta kanske pasta då klockan, vad blir det, tio, halv, halv tio på morgonen. Eh, det är inte så gott. nej Du vill inte springa omkring med så en riktig pastabuk på planen heller så det måste ju gå några timmar. Ja, nej precis. Man måste ju ha käkat drygt tre timmar innan matchen. När man ska tuta sig så precis som du säger det är inte skönt att ha pastan på halsen igen så det är faktiskt det är sällan vi spelar koronärt men det är lite så där hur ska man äta det är lite det är svårt faktiskt men i allmänhet så är det när när det är matchdag så har du som jobbigast och som mest nervös när det är check som det vankas ja när jag börjar äta så blir jag nervös och på matchen i gången När under en match har du som högst puls? Det är nog i slutet då. När man är som tröttast. Då är pulsen jävligt hög. Och det allt ska avgöras? Ja men precis. När matchen står och väger och man börjar bli trött i benen. Och ja, andan hänger inte riktigt med ibland. Och så ska det avgöras och då... då... Då att spela. Och då är det ofta de som orkar ta den där sista maxlöpningen som kommer ut med tre poäng helt enkelt. Ja, det brukar vara så. De som orkar mest. Det finns ju en rivalitet mellan Blåvitt och Malmö FF minst sagt som faktiskt ofta övergår i att man i alla fall mellan då tycker ganska illa om varandra. Hur är det mellan er spelare? Jag illar rivalitet. Det driver mig Jag har alltid gjort Jag gillar, jag gillade när vi När jag kom upp i a Och det var många Sköna killar i vårt lag Som också var i, Idioter på planen Och vi var jävligt jobbiga att möta På den tiden Då var det några år med Kalmar Som var jävligt roliga Några år med AIK Det finns alltid lag såklart som det är det, alltid finns rivalitet men vissa lag går i vågor och med vissa lag är det mindre, kanske lite mindre allmänt nu för tiden än vad det var, i alla fall vad jag känner för tio år sedan men jag, jag gillar det det är gött, det ska det ska vara lite grinigt Just mot Malmö då, vad har du för känslor för den klubben? Inga <laughs> <laughs> Det inte dags att vi slår dem nu Jo, det tycker jag verkligen. Ja. Vem i Malmö tacklar du lite extra hårt då? Jag vill gärna ta han längst fram där uppe. Jag tycker han har fått lite för mycket förmåner det sista. Uh, nu är det vi som har hemmaplan och vi ska ska bara vinna den här matchen. Uh, det är dags att, att börja tagga igång på riktigt, tycker jag. Uh, och på lördag så Så kommer den nog koka på Ullevi hoppas jag. Eh, och det kommer bli en riktig, en riktig fight. Eh, jag tror eh, det laget som vinner för närkamper. Och det brukar se ut så i premiärer. De är inte alltid fina. Eh, men det känns som det är dags att verkligen slå Malmö FF. Vi kommer inte förvänta oss något skönlir med andra ord. Nej. Eh, som jag sa så... Premiärer ser alltid väldigt speciella ut. Jag minns förra året mot eh, Falkenberg. Väldigt speciell. Eh, och vi gick in med den inställningen till den matchen att vi ska bara vinna den. Det får se ut hur det vill. Och vi vann den. Eh, det blir alltid eh, förväntningar på en sån här match. Speciellt nu vi kommer möta Malmö nu. Eh, Jag tycker inte att vi kan ha alldeles för höga förväntningar på spelet utan vi ska bara se till att vinna den matchen. Det gäller att vinna kampen det gäller att vinna fighten snarare än att vinna liksom spelet. Ja men det är ofta så. De första matcherna på en säsong där allting är nytt för de flesta lagen för många lag och nya, många nya spelare. Spelet har inte satt sig för något lag. Då blir det ofta de här grejerna som avgör. Det blir kampen och den som springer mest och den som Ja, till slut drar det längsta strået. Vad är det som talar för IFK Göteborg i den här matchen? Jag känner att... men det som hände i fjol eh, mellan mellan oss och Malmö dels på hemmaplan eh, det jag tycker i slutet vi kände att vi hade dem. Eh, även på bortaplan var det en jämn match där till slut. De vann och det har varit så de sista åren tycker jag. Malmö har dragit det längsta strået. Ja, eh, Och de, En annan sak är att de är väldigt favorittippade Inte bara i denna matchen kanske utan hela året De har all press på sig Och vi kommer kunna smyga lite i vassen Och förhoppningsvis få en väldigt bra start på och, och kunna vara med här under åren och Det tycker jag talar för oss inför den här matchen På eh, Innemittfältet så kommer Malmö förmodligen starta Med Erdal Rakip och Oskar Levicki Två ganska hårda killar Vad, vad talar för att eh, IFK ska vinna den kampen då? För det är ju väldigt mycket som avgörs Inne mitt fältet eh, Nu drar säsongen igång eh, Det har varit en lång jävla färgsäsong eh, Det är dags att vinna Varenda närkamp där ute nu eh, Det är dags att inte backa mer eh, På färgsäsongen så kanske inte Man går in med full kraft Och med hundra procent i varje duell Jag tycker det har märkts på spelet också Men på lördag så Nu är det fan dags Både från min sida och mina lagkamrater Tycker jag att vi ska inte Släppa förbi någon djävul nu Utan nu är det Nu är det dags att vinna varenda närkamp Varenda tackling, varenda nicktuell Och ta några Kliv framåt istället för bakåt Kommer det göra ont Att möta Sebastian Eriksson? Det kommer göra ont, det lovar jag Det kommer göra jävligt ont Vi upplever ju att vissa spelare, och där är ju du en av dem ofta kanske blir lite hårdare bestraffade med frisparkar och gula kort emot sig sånt där. Kanske mycket beroende på historik och vilken spelartyp som domarna tycker att man är. då. Sen så finns det ju dem som till exempel Marcus Rosenberg i Malmö som kommer undan med ganska mycket mer än andra. Vad tror du att det beror på? Jag tror det beror på någonting med i stil att men då var jag mer landslaget lite sådär och en, en en stor profil i landet så så får man en viss status och då får man då vågar inte till exempel dumma ibland eh, ja Stevia och de får göra lite mer än vad många andra får både verbalt och med och kroppslyst och, och ja, på de flesta sätt egentligen Håller du med om att det är så med Rosenberg? Ja, det tycker jag ibland att eh, han får göra mer än vad många andra får. Men du menar liksom att det kan vara att domarna blir nästan lite starstruck av vissa spelare. Jag vet att det var lite som Henken när han allsvenskan till exempel. Ja, jag vet inte vad man ska kalla det men någonting sånt att det kanske är så dom får en respekt, domarna får en respekt för spelarna. Där liksom det är domarna som bestämmer. Men eh, känns inte riktigt som de vågar har vågat genom åren, är, ja, till exempel Henke, kanske Anders Svensson ibland jag vet det var som med Niklas Alexandersson, han var ingen ful kille på det sättet, men han eh, kom så, undan ja, som mm. sagt han behö, Han kom aldrig undan på det sättet han var inte den spelaren han men, var inte ful på nej, det sättet, precis. men han kanske skrek i det ibland till domarna och sånt där. Ja, det är så i alla ligor, det är så överallt men eh, vissa kommer undan med, med, med, med mer va Vi hoppas då på att även den vinden kanske vänder på lördag då. Ja, det är dags nu. Det var bara en gång som han har blivit bestraffad direkt. Och det var ju när de mötte Norrköping hemma 2015. Precis. Den här matchen betyder ju väldigt mycket för publiken. I och med att man flyttat till Nya Ullevi, man får en större publik. Det är första matchen för säsongen supportaren har väntat hela vintern, precis som du där då. Och att man möter Malmö FF som är en av de absolut största rivalerna och ett av de största hatmötena det, det är väl inget konstigt att säga det, det är så det det det är så det ser ut Det finns en sanning i det du säger Hur mycket tror du att publiken kan påverka resultatet i en match innan man ger maxupport i laget? Som jag sa innan så kommer det vara 90 minuter kamp Det kommer vara en tuff och hård match, tror jag Inget skönspel Och då kan absolut publiken göra väldigt mycket. Um, oavsett vad som händer under hela matchen så kommer vi behöva allt. Det är stödet som vi som vi alltid har, uh, som vi alltid får. Och det kommer nog bli än bättre när det blir på Ullevi med ännu mer folk. Det är ju skönt att höra att Sebastian är taggad inför att möta Malmö.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 Det är ett privilegier för dig, för mig och för alla andra utvalda att stå på kommandobryggan och vara den avgörande faktorn till att vi kör över Malmö F1 på läktaren och på planen. Yeah, I'm gonna show you Logo, maniac, sick, bitch, yeah, I'm gonna show you, I'm gonna show you Yeah, I'm gonna show you